Нет медиков, нет фельдшеров, а без них разве можно устроить госпитали? Например, на тысячу и более человек больных и раненых один медик, один или два фельдшера. Что они могут сделать? В течение дня они едва ли имеют возможность обойти всех пациентов. Не говорю переменить, перевязки стоят тщательностью, какой требует уход за раною. А як вляглося вже після вибуху ядра, стишилося навкруги, очунялий трішки Максим попитав сусіда з пожовтілими вусами, поставив йому теж питання, з якого лікар починав лист додому. Непогано живемо перемать у починку і селезінку душу і серце, відказали неспішно вуса. На околиці міста вирили ями, в одну трупи звідси підвозять і скидають, як дрова, а в другу відірвані ноги чи руки. Ще там щось загрібають просто у землю. не випадково, кидами їх так і назвали. Хай вже людина-звір, повернувся до Максима інший сусід із перебинтованим обличчям, в якого лише око одне і ніс з-під бинтів визирали. Он, коні кажуть, не тільки об'їли соломою камиш зі стріх на круги, вже гриви і хвости одне одному об'їдають. А ти думаєш, перемать його на присадки солдатові і устрою легше? Дадуть трьохденний запас жменю нещаснутих сухарів, потовчає їх солдат порошок і носить у вузлику до останнього, коли вже не сила голод терпіти. Максим читав про ті вузлики в одній французькій газеті. Вона, не вельми задаючи собі труда відрізнити землю від хліба, писала про високий патріотизм російського вояка, в якого навіть у мертвого знаходили вузлик із жменою чорної рідної землі. А ще Максимові пригадалися з оповіді Чайковського талановита дипломатія князя Меншикова, коли війну ще можна було відвернути, як Гречно Меншиков тоді привітав султана Високої Порти, володаря імперії, що розкинулася на трьох континентах. Військо вступало у місто Брайлу, і його приязно зустрічав тутешній люд. Вийшли вітати місцеві владці, духовенство, шла шкільна молодь з хоруговими піснями. Міщани Брайли заінтриговано вибігали з домівок на вулицю. Тут багато начулись про дивне це військо з козацтва Добруджанського з поляків, болгар і румун. Особливий же інтерес був до єврейських шеренг. Бральцям не випадало бачити досі такої форми, в якій марширували єврейські вояки – в палатах, пантофлях, шапках, обрамлених хутром, суворі чоловіки з традиційними пейсами. Якось перед тим Чайковський подумки своє, прикидаючи та пробуючи передбачити можливий перебіг подій, пішов на відвертість з командиром єврейським. А як би так складалося – Обережно поспитав його Михайло, що нам доведеться перейти річку Прут, вступити на українську землю і повоювати за неї. Як повелися б ваші вояки? Довго не відказував командир, кинувши погляд кудись на схід, наче насправді міг би побачити берег Прута. Ми не зучоро на тій землі. Ще в повстанських рядах на й Косинського воювали євреї. І як штурмували з бараш, теж ми з козаками були. Катерина II зробила євреїв людьми другого сорту, вівши межу осілості, тож та земля нас прихистила. За українську свободу ми б воювали так, як відстоювали повсталу Варшаву. Більше Чайковський не повертався до мови про можливий похід. Йому достатньо було слів командира. Тозна сміхнувся, лише подумки справді, бо з того хутра лисячого, що шапки обрамлені, якась частка могла бути впольована навіть. На його гальчинських полях. А про захист Варшави, коли у крові її суворо тупив, вони якось згадували. Разом з міщанами і ремісниками столиці польської насипали євреї укріплення. Під картечним вогнем кидалися на ворога, втрачаючи сотні вбитими і пораненими. Польські газети тоді писали «Там, де мова йде про користь людства, євреї не шкодують життя». Вони звернулись з проханням сформувати з євреїв окремий загін кавалерії, і Тадеюш Костюшко підтримав порив. Понад 500 чоловік увійшли у той полк, ще погано оснащений, проте суворою дисципліною. Полку судилося прийняти на рівний бій. Хронікери згодом писали передмістя Варшави, яке разом з поляками захищав єврейський полк, взяли штурмом. Наступного дня весь полк знайшли мертвим. Він покоївся у вічному сні на фортифікаціях. Насувалася осінь. Нові клопоти напливали один за одним на Чайковського, і з якимось смутком писав він листа Снядецький. Браїла, 29 вересня, 1854 рік. Пишу до тебе в день мого народження. Виповнилося 50 літ, але ніяких іменин не буде. Зимно, вітряно і на світ зариває, зовсім як у нас в Україні такої пори. Круки крячуть по той бік Дунаю. Якщо трішки проясниться, піду до Вадина, до Гирлу Серету, до Дунаю, пункту, який австріяки не дають нам заняти. Щойно одержав наказ, призначений командувачем військ в Ібрайлі. Досі мав 13 кавалерийських ескадронів, 6 гармат, а тепер ще додають 9 гармат, 8 батальйонів піхоти і двох генералів пашів під мою команду.